209. Revelația lui Hermes Trismegistul Sub numele de hermetism se înțelege totalitatea credințelor, a ideilor și a practicilor transmise în literatura hermetică. Este vorba de o culegere de texte de valoare inegală redactate între secolele al treilea lea înaintea noastre, și secolul al treilea lea erea noastră. Se deosebesc două categorii la aparținând hermetismului popular, astrologie, magie, științe oculte, alchimie și literatura hermetică savantă, în primul rând a celor 17 tratate în grecește din corpus hermeticu. Nota 16. Se mai dispune și de traducerea latină, cunoscută sub numele de Asclepius, a unei cuvântări de logos teleios, al cărei original s-a pierdut și a vreo 30 de texte păstrate în Antologium a lui Stobaios, spre anul 500. Închei nota. În ciuda deosebirilor lor de plan, de conținut și de stil, există o anumită unitate de intenție între cele două grupuri de texte. Acest lucru reamintește de raporturile dintre daoismul filozofic și daoismul popular, sau de continuitatea dintre expresiile clasice și cele baroce ale yogăi. Cronologic, textele hermetismului popular sunt cele mai vechi, unele dintre ele urcând până în secolul al III-lea, înaintea erei noastre. Cât privește hermetismul filozofic, el s-a răspândit mai ales în secolul al II-lea, ale erei noastre. După cum era de prevăzut, această literatură oglindește mai mult sau mai puțin sincretismul iudeo egiptean deci și anumite elemente iraniene. Se recunoaște în plus influența platonismului, dar începând cu secolul al II-lea era noastră, dualismul gnostic devine predominant. Citez, prin actorii, prin decorul, prin miturile sale, literatura hermetistă se vrea egipteană. Această pretenție cel puțin a anumitor texte antice se sprijină pe o anume cunoaștere a Egiptului ptolemeic sau roman, cunoașterea cărei realitate nu trebuie subestimată, închei citatul. Personajele tot... Agato, Demon, Amnon, etc., decorurile Memphis și Teba, Hermopolis, Sais, Asuan, etc., anumite motive ale teologiei faraonice, de exemplu, ridicarea mobilei primordiale la Teba sau la Hermopolis, familiarizarea cu tradițiile egiptene antice, constituie indicații de care trebuie ținut seama. Nota 17. Într-adevăr, papirusurile au restituit versiunile ellenistice exacte ale anumitor mituri, de exemplu acela al zeiței Tefnut, în care tot, Hermes, joacă un anumit rol. Închei nota. Identificarea lui tot cu Hermes era deja cunoscută de Herodot. Pentru scriitorii din epoca elenistică, tot era patronul tuturor științelor, inventatorul hieroglifelor și un magician de temut. El ar fi creat lumea prin cuvânt, ori stoicil identificaseră pe Hermes cu logosul. Nota 18. O tradiție venind din epoca primilor Ptolemei relatează că tot, primul Hermes, trăia înainte de potop, al doilea Hermes, Trismegistul, i-a urmat, apoi fiul său demon și nepotul său Tat. Aceste personaje sunt menționate în toate în tratatul Core Cosmu. Genealogia este autentic egipteană. Închei nota. Scrierile hermetismului popular au jucat un rol important în epoca imperială. La început, prin caracterul lor operativ, într-o epocă terorizată de a -o tot autotputernicia destinului, aceste texte revelau secretele naturii, doctrina analogiei, raporturile de simpatie dintre diversele niveluri cosmice, grație cărora magusul lua în stăpânire forțele lor secrete. Chiar fatalismul astral putea fi folosit într-una din scrierile astrologice, Liber Hermetis, nu vom găsi nicio aluzie la problema morții și a vieții viitoare, Ceea ce conta erau mișloacele de a trăi fericit pe pământ. Totuși, cunoașterea, de deci stăpânirea naturii, devenea posibilă prin divinitate. Citesc, deoarece era vorba de a descoperi o întreagă rețea de simpatii și de antipatii pe care natura le ținea secrete, cum să pătrunzi o atare taină dacă un zeu nu o dezvăluie. Închei citatul. Prin urmare, știința de tip hermetic constituie în același timp un mister și o transmitere inițiatică a acestui mister. Cunoașterea naturii se obține prin rugăciune și cult sau, la un nivel inferior, prin constrângere magică. În acest corpus amorf de rețele magice și de tratate privind magia naturală și științele oculte, se regăsesc câteodată concepții caracteristice literaturii savante. În corecosmu, crearea sufletelor este descrisă ca o operație alchimică. Corecosmu se scrie capa o r e spațiu, capa o s m o u Rugăciuna cu care se încheie Asclepius se regăsește în greacă într-o rețetă magică. Importanța acestei literaturi hermetice, populare, nu trebuie subestimate. Ea a inspirat și nutrit istoria naturală a lui Plinius și celebra lucrare medievală Fiziologius. Cosmologia și ideile principale, doctrina simpatiilor și a corespondențelor, în primul rând corespondența dintre macrocosmos și microcosmos, au cunoscut un succes considerabil în evul mediu târziu până spre secolul al XVIII-lea. Le regăsim nu numai la platonicienii italieni și la Paracelsus, sus, ci și la savanții atât de diferiți precum John Dee, Ashmore, Flood și Newton. La fel ca și textele populare, scrierile constituind literatura hermetică savantă sunt socotite ca revelate de Hermes Trismegistul. Aceste tratate se deosebesc prin genul lor literar și mai ales prin doctrina lor. În 1914 încă, Busse observase că Corpus Hermeticum prezintă două teologii ireconciliabile. Una optimistă de tip monist-panteist, alta pesimistă, caracterizată printr-un puternic dualism. Pentru prima, cosmosul este bun și frumos, deoarece este pătruns pe Dumnezeu. Nota 19. Lumea este un viețuitor fără moarte. Corpus Hermeticum 8 Roman 1. El se numește Zeu sau Marele Zeu. Zeul invizibil se manifestă prin intermediul lumii. Corpus Hermeticum 5 Roman 2. Închei nota. Contemplând frumusețea cosmosului se ajunge la divinitate. Dumnezeu, care este în același timp unul și totul, este creator și se numește Tatăl. Omul ocupă al treilea loc în triadă după Dumnezeu și Cosmos. Misiunea sa este de a admira și adora lucrurile celeste și de a avea grijă și a cărmui peste cele pământești. În cele din urmă, omul este complementul necesar al creației. El este ființa vie muritoare, podoaba ființei vii nemuritoare. După doctrina pesimistă, din potrivă, este fundamental rea. Ea nu este lucrarea zeului sau, în orice caz, nu este a divinității primordiale, căci zeul primordial se află mai presus de materie, el stă ascuns în misterul propriei ființe. Dumnezeu nu poate fi atins decât fugind din lume, comportându-te în lumea aceasta ca un străin de ea. Amintind de pildă facerea lumii și drama patetică a omului, așa cum este din primul tratat al corpusului, Poimandres, intelectul superior androgin. Nous făurește la început un demiurg, care face lumea, apoi pe Antropos, omul ceresc. Acesta, din urmă, coboară în sfera inferioară, unde, ademenit prin dragoste, se împreună cu natura, fisis, și naște omul pământesc. De aici înainte, Antropos divin încetează să mai existe ca persoană distintă, căci el îl însuflețește pe om. Viața lui se transformă în suflet uman și lumina sa în Nous. De aceea, între toate făpturile pământești, omul singur este în același timp muritor și nemuritor. Totuși, cu ajutorul cunoașterii omul poate deveni zeu. Acest dualism care devalorizează lumea și trupul subliniază identitatea dintre divin și elementul spiritual din om. Ca și divinitatea, spiritul uman, nous, se caracterizează prin viață și lumină. Pentru că lumea este totalitatea răului, trebuie să ajungi străin de lume ca să poți săvârși nașterea divinității. Într-adevăr, omul regenerat dispune de un trup nemuritor. El este fiul lui Dumnezeu totul în tot. Această teologie solidară cu o cosmogonie și o soteriologie specifică are o structură prin excelență gnostică, dar ar fi imprudent să atașăm gnosticismului propriu-zis tratatele hermetice împărtășind dualismul și pesimismul. Unele elemente mitologice și filozofice de tip gnostic fac parte din căstul epocii. De exemplu, disprețul față de viața lumească, valoarea salvatoare a unei științe primordiale revelată de un zeu sau o ființă supraumană și comunicate sub semnul secretului. Adăugăm că importanța hotărâtoare acordată cunoașterii, transmisă în mod inițiatic câtorva discipoli, amintește de tradiția indiană, Upanishadele, Samkhya și Vedanta. Tot așa cum corpul nemuritor al omului regenerat prezintă analogii cu Hatha Yoga, daoismul și alchimiile indiană și chineză.